بسم الله الرحمن الرحیم ان نظر فی سوچ کول په اخر سر کی او په اخرونو سرونو دی انجامونو کی اخرنی سرونو د کارونو کی او په انجامونو د کارونو کی سوچ کول د علم انجام سره وګوره الکاد اپنا رد نہ فرمانے انجام سدے الکاد توحید انجام سدے سبحان اللہ الکاد جہنم انجام سدے استغفر اللہ حرام مال انجام سدے او سود انجام سدے او ہو بس کم واضح کرے تو سو کتاب دیوے اج کم طرف دا اڑنے نو اوڑی لگا ان فی الاواقب انجامونو کې نظر کول ابي عمران موسی ابن عمران وي دي لا طبك صوبن لا طبك صوبن ان ابليت جدت وحبك الذي ابلت الايام من بدنك ولا تكونن مختالا بجدتي اوروباما او کا نه من کاف واللا ته اف د اوورته هو داې سر فین نه ته سلي او ساخ دنایک لا تکې ونه جاري او به په ان اولیتا ته جیت د ته هو که چرې غې نووالي دی زوړ کوو نه پ نه شوي د جامین نوولی چې د زوړ کو ند و جامه دی زه کړړه نودي پسې جوړاړو کومه ب نه واخلي که نه وغلي وابکله ابلت یا مومي بدن ک اوجالا اوجالا الذی ابلت الايام من بدن ک آغا آغا سبانه اوجالا چه زولکڑے دے ایامو ساد بدن تا بدن چ زول کو او عمر اذا نور کو نو پدای په او جار ځکه عمر بیا بیا ارسان ناراضی خیره کن ای فلانو غنیمت شما رو عمر زاپیش تر کې bang برایت فلانمو ماندو پیدسې کندېسته نه ټاک ټاک وړي کیسې زما غاڼه دژوان په اونادي د تبر گزارونه کوي ته په کپلو پچی ځه چې کپلو دروازه شو او عمر پسی دې او عمر پسی <متلا> چې اييام دل عمر ختم کو بدل نه دل زور کو نو اغه عمر دي ختم شو پغي پسی او جنا جددا بس چل کړ دې لکه وخت منه ذقيبتي کړې پيښته دي ځبن بل شانې وامه لا تب كف تابا ان ابليتا الکا په جامه پسې د مچه ان ابله تکه دا جامتې ز خللا ولي جدبد ته نووي با کې سنه و نو باې زړه نه خو نو بهوای که نه ابکل لځي ابله یا ممل بند دی پسوجاړه ړیا چې دارهې ستا په بدن کې کم زړاللی پیدا کې نو دی پسې اوجاړه ځکه چې بیا دی عمر ته ته چې دن هغه دوباره نه میلا یقولوم <تصفيق> نو آدم مالي مالی دا د آدم ز چ وي زما مال دی زما مال دی زما وه لکه ممالکه انلهماقلل ته په اف ته او ل بش او تهصدق ته فام وته واللهته کوررن نهختالانې جددتي او دوکنه شي او نشي تکبر کوونکې پنه ووالیده جامې چې جامنه دې تکبر کوي پروب ماکان رثاو بو مین کفن کفر کارتا دغه جامه به دې کفن شي ګوره ولی تب په دې راوورږي پداه کپلو کې باپر پروت دي دغه به دې کفن کې اتو پتم نیږي دلته چې لا دې تکې څوک راوښي دي کا کاوښي دي فاتلېږي د جټې جاروښي دي کا کا دې ډبلا دي شوی دي اره نو به شوی دي والله تکو نه مختاله بجدتي فروبما کا نه هذا سو من کفیک والله تافو ااضاب سر ته د کرکتېونه کېدي جام نه کله چې اوې اولا که جامعه میڑی لکه دا که کر کهی ترا جی فا اینمک قصب الاؤسر خوین دانا سیک دی خدا خیری استاد بدن استاد خیرو نراکاگل لی دا خوستاد بدن خیری دے ند بدن نچه کر کنکی ند نسنگ کر که که کر که پی جنی نفر سپیمی جنی نرسی لی را اللہ سبا که نرسی دی تا کر کوي صحیح از طوی اوول د جواب را کې که نه سرولې چشمیته شويواچ وه او اب قوورتبي وایي قوورتبي تا نه وقع دله کا سوحدو وتو کې نو ب رارحلیوللی سزاو و توس ب خو اسلامات مسی مو کا اتتمعو انت فوز غدن هنیئن ولم یکو ملک فی الدنیا اجتهادو اذا فرعت فی تقدیم ذرعن فکیف یکونو من آدم حسادو تا دی ازور شیرن ریخا تا بیاد کی اذا بی اوام تواعیخا پتر زید دنیا کی تبی پیش وقد اعد لکا الصحادو شگیري دله تیایکلی شوي دي شگیري هلته بیا اوو کېد نه شي را باې کي دبانې ز پ دي زما پ دي تووکې نوبییررح دي یقین دي په تک باې شته والی سزاد تو خه سر نه شي د لاخې سامانې سفر کن ندینم وقت قصام اختصر کن گرز آفات راہی خود بیتر دی رفیقی راہ پریاد سہر کن تانام وقت اعد لکا سہادو و توقنو بررحیل و لیسا زادو و تصویحو میسلاماتم سیمو دیانی طالب رورا نا موتا تاوی جزان تاوییا ته سباقع لکه څنګه چ دی ما خام کړی او موض ځای کوون کې شپ دی ټه ځای کړړ لا ځان ل دا وقت په مطاله او په عبادت کې ډاک نه کو تورنګړي او ورې تو رنګ اوګه کې ده تو حز داما توسیې موضکان نه کلهستهته درې مل مورادو یا کې تو وای چې تا ته پته نشتې چې ستا د پیداش مخصص د اف افاف نه م خلکنا کوم ماله جواب راغوي چې شیر لغي جواب را کوي چې لغي وتصبيحا مث لما تمسي موزيع كأنك لست تهري المراد اتسمع انت فوز غدا هنين ان اينو تمه کي چې ته کامیاب شي سبب هنين هنين مريئه دي كنذر ديره انين خوش حاله خوش مازه نو هنين مريئه ته ته کامیابې سبا او په مزو کې وای والا میو کومین کا فی دنیا استیہادو او استاب په دنیا کې بتانه او کوشش نه دی دتب کوشش نه کوي هرہ حیران شي کابرګم شه رحم الله شاپور شه رحم الله بادشاہ سې رحم الله چار قیس شه رحم الله بابا رحم الله حافظ ولی سید شه تاسو خو زموږ سره وخت شریدل ګمره مهنت ګمره مهنت حیران دش. شاپور شه رحم دمو استاد محترم عبد الرحمن صاحب په دوه خو ورجه ته په کو نه غري چې خپل دي کلی په څه باندې نه د ریاته باندې ریاته باندې ریاته باندې مخه ته قران بشپي استلاوت استلاوت ذکر ذکر ذکر چې خو ورله ني لګیتا و چې وايي ریپوایا شرمنه اصحاب شي لان باو سلخانی طرح سعودو بیا چا عظام کول بیو اللہ پولا بیا دعا بیا به سوحان شابرش بزرزو لگر اب مچینے بڑی بیا بچ خون بیا دی ات انتهفو دغا داانې والا می کووم می د کافیدونیا چې تحاددو دافتفي تقیم مې زره ان فقیفه کوو من آدم من حصو کله چې ته کو تهو کې فرتتو في جنبله په تقیم د زرهاکې په کولو د کرواندی کی کنا نه د فقیفا کوو من دم من حصو د عدم د بلاکې چه کروانده دی نیکلی نو لو باو کی وایا کانو این چه کروانده دی نیکلی لو به کی پختو مطل دی ویچی وی کاری پا ما کی نو ری بی بی چا کی پختو در کام خیمستان شده نیاده ورسو کم ما پی جنی او سه شروع دا ما شروع دا داده ما میاشتا تو ختم شوی دا پوما دا اوس ما شورو ده پو ختم شوي ده پسې بس اوپ ل روان دی پوما و چې پو پو شي نو سړه په پوه شي او چې ما شي نو سړه په شا شي بسستا دا اخي دغ ده شاړه په شا شي او په شا شي نو چې ووي کارې په ما کې نو ریبی په چا د نو دا مطلب ضای دا دا کوډ وړي دي دا متن دی د متن شره په دن نه کی کارونده نه کېږي چې وي کارې په ماکې چې په دی میاشتشته کل <سؤال> د غ نه وک کې غنم په دی میاشتې نهکرې کېږي غنم بر مخکې ک کې نو چې ووي کاري په ماکې نو ریبی بیا په چا کې دا مطلب دی دغځای کوډو متن وااض شو د پختو متن وااض شو د اففره تااف تدي میزاره ان پهکیفه من عدمین حساد ما کې دې وکړ نوراکي جنان نو عدم به نشي ادم دی نو لو بسنګو کې او څو لګیر دا ځای وای دا ۱۵ هر کې چې ته ما دا ځای و شارح کوو خای چې دا تکه بغیر وړیو دا بغیر دا وسیله دا بس پخ پر شرح یې کې دسبې کوو بنيريا پختو پختو دا سره دې به لا شي کنه و او پختو په شان جبا سبحان الله عربینو کې دا و کنه الله بنو قرآن بس وکړ نوری جوید اجمعی چیدی نو پختو زندہ بعد دو انتا خبر ندی کن راید علی بن الجہم اللہ سر منعاش مالو خوشحالی اغا چې پر عیش کی مال دا دا مال خوشحالی کری په عیش حشرت کری موټر کش پر لکن کاش کاش کاش کاش کاش خو پیدا حاسبه اللہو کل چل اللہو سر اصلاف شدو کنو سر را خلی اعدامو یا بخښاله قی د لر اعدام جسو یارش چې د امر به نه نوخه بوالې دې څه کړی د مازی نوسته نشوري او کا نا او کا نا دې دې دې کړو چې د څوک نشکینه د څوک مازی کینو غا اخرت کې به غسی کیدې ټول 50 ششې جوګر لکه سر روانه عاش خوشاله قی هغه ورځې چې په عيش کې دې ا جون ګری سي خوشاله کي مال ولا خوشاله کي ا مال نو وختي تنه کړې اڅړې جي روانو وكاډه بسر کړې وو پوره کړې بسر کړې وو تاسو صدر کي ته راځو یو خانه کي غير اغستې وګيره وېکړا غو په لريبې ورسي خوانډو لريبې خوانډو چا به يو سراوس چابل سر دے دې خوشاله خپل مال ټور رغت دې بسر کي خودي لې خانک لگانګ ورته غریبې اوسې په هر په هي نصر <تل أغلقى> من عاش مالو فإلا حسبه الله أو سرهه الأيام بدي جي بي ايشي ايشيوان بي ايشي في غريبان بده مال درام نسو سو کر مخجن تدي انزو سو قال حدیث دي ریسی پکی ولی کی کیسے سکتے اللہ بند کارخانه دتر نو مستوری دی حساب نو برابری دی غریب دیسو دی اڑی سر نو سو دی اڑی اور امن دی یو کوتدار رسول والی پکوڑی روانه کہ هغه وای چې سیو پکی وای چا تر دوه پکی سی وای چا پزدو پکوړی و درې سو ور پنو رسول ده ای سردی الله سبحان اللہ <تصحق> او چې مالداری نه ای ساری نه ته بل حساب کوي من نه اللہ تذول قدم ابن آدم حتای یصل ال خمس ان مالیه من عینك تسبو فيما انفقو عن عمره فيما انور شبہ ببلاو وما عمل بما علمہ شهاب الدین الاندوسی وای خوای یا من تجلذ ل زماني اما زمانو كمين كا اجل ذو صلتون حقا ل حق وعد يوم كليس من غدو تاګر ضرورت شيری ان الحياه متاريو pazabiimaqad sheta taxsodu wanna su laaya buqaasiwa asariimu wala ay nooto fuqaado awa mas miabiman mago had yoda mowaaga yoxmado almaado in aso raxta u yaas loq